мені приємно у відповідь кажу, що «Н» – мій улюблений журнал. Звідки мені було знати, що невдовзі він дійсно стане моїм на довгих п'ять років? Звісно, після моєї м'ясорубки все побачене «Вен» видається галявинкою, на якій мирно випасаються ось такі чудові молоді жінки – Дихаючи парфумами і туманами, і трохи бутербродами з колу сою. А потім прийшов Карія, тобто безробіття. Не пам'ятаючи, я казала, що наша газета була опозиційна. На стінах по обидва боки коридору редакції висіли карикатури на діючий уряд. Дуже кумедні. Але розігнали нас нібито зовсім і не за це. Упіймалися ми на іншому, на правді, яка ще не стала загальновідомою правдою. Поясню, Нейшпорка кореспондент зі спортивного відділу повідомив, що одного футболіста гордість нашої футбольної команди продали за кордон. Було написано «Куди, сама і за скільки?» «За наклеп, який невдовзі було оприлюднено як чистісіньку правду. Нам присудили такий величезний штраф, від якого наші засновники збанкрутували» і ми лишилися на вулиці. За інерцією ми ще кілька місяців ходили на роботу, ганяли чаї чи щось міцніше, бренькали на гітарі, юрмилися в курилках, виголошували якісь гасла, мовляв, ми ще покажемо, нас не переможеш, і намагалися не думати про завтрашній день. Але він все ж настав. Зібравши нас на останні збори, головний редактор попросив вибачення у громадян жіноча частина якої похлюпала носами, а чоловіча стиснула кулаки. Редактор доповів, що йому пощастило вибити грошову компенсацію за місяців вимушеного простою, і зараз нам її видадуть у касі. До речі, два останні фактори вибачення її гроші – дуже підняли рейтинг нашого керівництва у наших очах. Потім багато хто з колег працювали під їхнім керівництвом і далі. Хоча шляхи головного редактора і заступника розійшлися по різних досить популярних і нині газетах. Адже буває, що журналістів викидають на вулицю просто так, без всяких пояснень, а тим паче грошової компенсації. Ми обмінялися телефонами, поплакали, чоловіки напилися, охорона запломбувала кабінети. Так 150 людей лишилися на вулиці. Для кожного це означало, що нині він має 149 конкурентів, котрі кинуться по всіх редакціях міста у пошуках роботи. Починалося неймовірно спекотне літо. У мого чоловіка була зламана нога, Одночасно в двох місцях доньку треба було вивозити кудись на відпочинок. А я сиділа вдома і вирішувала питання, що робити. Тоді я ще гадки не мала про розсилку резюме, як це робили інші нормальні люди. дві три статті я продала в якусь газетку, отримала 15 гривень. Розповідь про те... Як я два тижні слухняно ходила на телебачення, варто пропустити. Мені нудно писати про це. Там я побачила справжніх небожителів, отруєних червоним оком камери. Відтоді люблю і шаную тих, хто не піддався гіпнозу масової любові, яка минає, щойно тебе виганяють з ефіру. Таких багато. Можливо, пізніше вони з'являться і в моїх розповідях. Одне слово «я побачила» там дикий бедлам із вічним запитанням «що знімаємо сьогодні ввечері?» Швидше за все, я потрапила не туди, не в ту команду. Попри це, все пов'язане із візуалізацією думок приваблює мене. «І досі. Одного разу я практично впала у відчуть, тобто розслабилась і плюнула на неба жителів з величезної споруди центру, що у народі зветься Олівцем і, як каже моя подруга Леся Воронина, відпустила ситуацію. Як тільки це сталося в квартирі, пролунав дзвінок». Я вище доволі типове. Щойно, ти перепиняєш, борситися, метушитися, битися головою об стіну. Одне слово, здіймати хвилю, як течія виносить тебе на берег. Це просто закон природи. Мене зателефонували з того самого журналу Н. Як ваші справи? «Ми ще не знайшли роботу?» – запитав мене, чутки про розвал ВВ стали в місті притчої в язицях. «Поки що думаю, розглядаю пропозицію», – гордовито відповіла я, потираючи лоба, яким нещодавно стукали об стіну. «Тоді ми готові зробити вам пропозицію, від якої ви не зможете відмовитись». Ця фраза пролунала, як у кіно. До речі, це благодатна фраза. Її приємно вимовляти, її приємно чути. Вона сповнена респектабельності і упевненості. Її не виголошують, пропонуючи мити під'їзди. Так я потрапила з розбитого човна на баву. Мені запропонували очолити відділ. Головний редактор та її заступниця Іра розгорнули перед мною журналу немов кольорову азбуку перед Буратіно. Ваша тематика займає 90 сторінок. Нехило, подумала я. Крім виконання обов'язків за відділом, ви маєте писати чотири великі статті щомісяця. Ну, після розвороту на тиждень це дрібниці, подумала я. Зможете? Тінь мого лагідного шефа на мить виринула за їхніми плечима. Він усміхнувся і запитав. Зможеш? На вчора? Звісно, сказала я. Тінь розміялся, але в повітрі залишилася посмішка, посмішка чеширського кота. Дізнавшись, що мене взяли вен, моя подруга була в захваті, а після радісних вигуків серйозно промовила. Тепер тобі потрібна норкова шуба. Вражена вирічилась я на неї, а вже ж ти тільки поглянь, які обкладинки ти маєш шануватися. Я не люблю, коли вбивають маленьких беззахисних норок, сказала я, але, але якщо так треба, я це зроблю, долаючи огиду. Між іншим, цю огиду я долаєв й досі, а мої норки все ще бігають за сніженими північними рівнинами. Інші міфи про красиве глянцеве життя розвіялися так само швидко. Адже я завжди думала, що... В редакціях жіночих глянцевих журналів суцільні інтриги, соплі, воплі, бабське кодло, яке зранку до ночі.